Follow my lead. Okej, vi går 3, 2, 1. Antonina och Christian, motherfuckers, you can curse in Sweden. It's okay. Hej, det är Antonina och Christian här som, <laughs> som är tillbaka. Och eh, idag så ska vi köra på med ytterligare en topplista, tänkte vi. Hallå? Hallå? Vad är det här? Jag tror det är Jake när han har spelat in sitt eh, sommarprat, va? Jaha. Ja. Som han har suttit och gjort. Det jättefint. Ja, det är fin ja, skapelse. Det ser ut som en sjöhäst. <laughs> Hur är det? Nej, men det är bra. Ja. Mm. Det är inte så länge sedan vi träffades, men det var länge sedan vi spelade in en podcast. Det var länge sedan vi spelade in en podcast. Ibland kommer livet emellan, som vi har nämnt vid tidigare tillfällen. Men å andra sidan, vi måste ju också göra det här som vi har sagt att vi ska göra. Så att... Eh, Känner du att det är en tyngd på din axlar? Nej, men när vi väl gör det så tycker jag att det är så jäkla kul. Och därför blir jag arg på mig själv varje gång vi glömmer vi vi, så vi in Ja, vi ja. Men nu är vi här igen. Nu det är vi här. Kul som och, och vi ska på något sätt försöka göra en gemensam topplista igen mm. över de tio bästa introna till tv-serier. Åh, gjorde vi svårt. Ja, senast gjorde vi ju tecknade serier. Mm. Och nu ska vi ta vanliga serier, alltså otecknat. Men när... Jag började kolla runt så kände jag bara att eh, ja jag kan inte göra en topp 5 det går inte. Så, hur har du tänkt inför det här? Nej, men jag satt och tänkte herregud du vet jag tänkte tillbaka på de här gamla goa serierna om en typ Trickkronor och Rederiet och du vet alla de här. Men de är ju lite väl inte så starka De intron. är lite väl lökiga på något sätt. Mm. Fast ändå väldigt bra för så fort man hörde signaturmelodin när man var lite så visste man ju exakt vad det var. Ja, fast... som skulle komma på TV:n. Men... Fast det är inte, inte så bra, tycker inte Nej, jag. Men det alltså, är inte så det... Jättebra. Nej, det är inte. Serien. Intron gjorde ju inte serien där, Nej. tycker inte jag. Och då det var lite så jag började tänka. Mm. Och till slut fastnade jag nästan vid serier istället som har betytt något eller sådär, som, man har, som har påverkat den på ett annorlunda sätt än att jag bara har tittat på den. Uh, uh. Och när jag börjar tänka på det så kommer jag på Homeland måste jag ha med. Ja. För den tycker jag är en av de bästa serier jag har sett. Men det är inget bra intro. Den har världens sämsta intro. Så då vill jag inte ta med den. Nej det blir klart. Hänger du med på hur ja, mycket ja, visst, jag bollar fram och tillbaka? Så nu har det blivit en blandning av serier som har påverkat mig med ett bra intro som jag tyckte där och då. Ett bra intro bra. är ju ingenting du hoppar över om det är bra. Nej. Om du förstår vad jag menar. Ja, Idag har ja. man Netflix och allting. Där, där kan man nästan trycka. Om, mm. du, har sett, om du sträckkollar ett avsnitt så kan du nästan trycka hoppa förbi introt. Ja. Om ett intro är så pass bra så gör du ju inte det Utan då fortsätter du ändå titta på ja, det Ja man vill gärna höra det, liksom Ja det är en del, liksom, ja, det det är en del av serien liksom. ja. Och de fem jag har plockat ut idag är sådana som jag inte skulle hoppat över Om jag såg dem idag på Netflix Nej, Jag är nog beredd att hålla med dig för att det tillhör serien Ja det man gör något med Då tappar du dem och fan halva Ja precis Då behöver du inte ens titta, stäng av skiten Nej, så jag ska inte förklara mer än <laughs> så för min del Och du, du känner ungefär samma serien Nej men jag. det gör jag faktiskt Sen så var det några serier, eller i alla fall en serie som jag ville ha haft med, men den kvalade inte riktigt in där. Kan du men... inte nämna vilken det är då? För jo, du... Nar Narcos. Ja, den har inte ett bra intro heller, eller? Jo, jag tycker att den har ett bra intro, men den fick inte plats på min lista för de andra var bättre. Och då gick du efter... Äh, Intrott bästa, eller hur serien var. Eller hur serien var. ja, mm. ja det är viktigt att betona vi den Sånt här kan man inte bara göra med knapptark egentligen. Inte. Och äh, när man satt och kollade så kändes det som att man missar tusen. Jag började glida in på massa andra grejer och så blev jag helt så här emotional. Liksom. Och satt och tittade på klipp från Braveheart och någon konstig anledning. Du vet när William Wallace håller det här talet när de ska kriga. Det här talet, ja. Liksom. Mm. ja. Mm. Och då blev det så här. Jag var tvungen att gråta en liten stund, men sen kom jag på banan jag Sen bana tog du ner. nya tag och letade nya klipp. Ja. <laughs> Nej, men, eh, Homeland sa jag förut. Lost är även en sån serie som jag jättegärna ja. hade velat lyfta upp och prata om här. Men den har ju överlägset världens sämsta intro. Det är bara ens, en klipa. ton. Aha, ja ja. Och så rullar loss texten så att du, den, den börjar nära kameran och avslutas längre bort. Mm -hmm. Jag för att det var något sånt. Världens sämsta. Jag kommer inte ihåg det alls. Ska vi börja då? Vi börjar! Min nummer tio är A-team. Gör den någonting med henne? <skratt> Melodiöst så fint, liksom. e hey, team jag vet inte ens riktigt du, du, du. vad det är för något. Berätta, är det något jag har missat fullständigt här, eller? Vad menar du? Vad är det för serie? Men, ja, du vet inte ens vad e team är för serie <skratt> alls. <skratt> det är ju därför jag frågar. Men det är ju inte klokt. Nej, Va? Du var ju till 85, du måste väl också haft TV3 och sånt som barn? Typ. Jo, jo, det är klart, det hade jag ju såklart. Jag kollade ju på skurt. Men... Ja, men då var nog 18 efter skurt skulle jag tro. Nej, <laughs> ja, men Detta var en serie som var när man kom hem från skolan. Mm. Den gick på kvällarna men sen så började den gå i repris direkt efter skolan. Jag har ju innan pratat om Airwolf också. Ja. De två delade nog tid så när 18, när de hade sänt alla repriser utav dem så började Airwolf istället. Vad handlade det om? Den en, jag kan läsa direkt från Wikipedia för att uh, svara på den frågan nu. Det är Team en amerikansk humoristisk actionfull TV-serie från 83 till 87 av Steve, uh, Steven G. Canelli. Uh, och det är ett gäng som vad ska man säga, tänk dig hur fan ska jag förklara men otecknat oh, Tintin nästan fast Aha. det är ett gäng på fyra som har väldigt de här fyra. Det Inte som vi är fem. De böckerna som var liksom. Ja, fast mer då åt vuxenhållet. Det är mycket action. Har du sett MacGyver någon gång? Ja, jag de, de går lite hand i hand. Fast här var det fyra. Och Varför har vi inte med MacGyver på den här? Ja, det har vi faktiskt inte. Den det kommer inte komma. Vi. Där har vi ju glömt det är Också jättebra mm. intro. Men den var... Ja du vet, någon har dynamit och en stor väska pengar inne i det berget. Vi måste ta oss in och Aha. hämta väska pengar. Men dynamiten är ju livsfarlig. Vi får lösa detta. Wow. Vi har en stor vän som det står i tim på så. Mm. Har du sett eh, Rocky 3 ja. Då möter han ju den här mörkhyade Jag kommer inte ihåg vad han heter där. Välej men... den... I... Charles, eller vad det är Nej. Nej. jag kommer vad han... Nej. Ja, ah, jag kommer inte Hitta, ihåg. Vad. Men ah, du vet vad jag menar jag i alla fall. Ah, han är en av figurerna... Kriston, Hette han Creston? Nej. Nej. Eh, han är en av figurerna i A-Team, till mm. exempel. Och så har de en äldre herre som håller på att styr. De gjorde även en film av detta 2010 med Bradley Cooper och annat. Jag ah, tror okay. Liam Neeson är med också och sådär. Mm. En husad film. Ja, Se den, i alla fall. Men, men eh, jag ska bara avsluta det här med just A-Team. Den är inte... Den var bra där och då när jag såg den då. Det, jag tyckte att det var jävligt coolt. Men introt är nästan bättre än vad jag tycker serien, serien är. Var... Och den, det var en, en av de serierna man började titta på så direkt efter skolan. Och så satt man och tittade på den. Ah, okay. så den betyder någonting, men inte, inte så att jag går i död för den. Nej, Nej jag går till graven. med typ. Det gör jag inte. <här> <här> Här eh, vi går plats på plats nummer nio. då helt enkelt som är eh, enutomina så då kör vi Det här introt känner väl de flesta igen. Det tillhör ju serien Game of Thrones. En serie som på senare dagar eller nutid har blivit en av de absolut största skulle jag tro. Ja, den är ju helt fenomenal om jag får säga det. Jag kan börja med, jag hade också haft med den. Men ah. när jag såg på din lapp så såg jag Game of Thrones. Så mm. jag fick plocka in och då kom jag till istället. <laughs> okay. så att, ja, den var faktiskt lite som. Game of Thrones är en av de få serierna nu som verkligen berör mig något fruktansvärt. Mm. Alltså jag, jag sitter verkligen på nålar i och tänker som nu med den här spoilen som är nu. Eller vad som ska hända de, de sista två. Det kommer jag att tänka på ibland. Liksom. Fan vad kommer hända? Mm. Ja, helt det fick jag helt Nu kan tänka efter lite. Shit vad var det som hände i sista avsnittet. Inget vi ska spoilera här nu. Men jag verkligen fick tänka efter. Och kom såklart på vad det var som har hänt. Men, <laughs> men jag tycker att eh, nu när man väntar på de sista avsnitten och, och då, då slog tanken mig bara: Herr Gurik, jag undrar om jag ska börja titta om på den. Jag tänkte att det var så mycket i början som man egentligen inte fattar. För till en början är det en ganska komplicerad den, serie. Innan man drömiga. lär sig alla landskap och länder och städer. Och, och alla som är släkt med varandra. Och ja, och... Innan man får koll på saker och ting. Ja. Nu har man ju verkligen koll på hur folk är kopplade. Då kanske man ska börja titta på den från början för att förstå såna små grejer som man bara sket i. Ja, där och, då. och mycket har man säkert missat med tanke på att man sitter och undrar vem är det nu? Ja, vem, det. Gör, vem gör detta? Men Game of Thrones är ju en av de serier också som verkligen har överraskat så jävla mm. stort. Alltså man har blivit så här nej men det här går emot allt vad film och serie och allt det är. Så här får man inte göra. Man får inte leka med tittarnas känslor som Game of Thrones Nä, verkligen heller, gör de. och det, det de gör är att de, de dödar ju alltså huvudrollsinnehavarna, mm. ofta har detta hänt, och det gör ju också storheten i den, att man sitter ju alltid på helspänn, för kollar du på en film med Sylvester Stallone säger vi när det är ungefär en kvart 20 minuter kvar så har han ju det riktigt tungt ja, i filmen, alltså han, han sitter oh, i en guillotine och barnen han ligger på botten någonstans i någon hydda eller så en bur och, men han löser ju alltid det Och det vet man ju ja. Där är det ju istället Undrar hur han tar sig ur giljotinen Och räddar sina barn Och gör allt det här liksom. mm. Men Igema Troms Tänker du inte så Utan där har du båda Undrar hur han dör Eller hur han klarar sig mm. Man vet aldrig är och, och det tror jag kan förstöra om du skulle börja kolla på den igen, för du vet ju, allting i stora drag. Att det jo, inte det... blir samma wow-faktor. Tänk ändå att man har på att titta på den i några år nu liksom. Ja, ja men och... är det alla, alla är olika. Jag tror att jag hade... Hela wow-faktorn som Game of Thrones har gett mig försvinner i en åter. Men jag brukar vilja i alla fall kolla på... Innan jag kollar på nya avsnitten som kommer nu så kommer jag kolla på kanske de två senaste för att kunna... Det är att recapa mm. lite för mig mm. själv vad det som hänt. Så det lär jag nog göra. Men jag, jag tänker nog att faktiskt den här sommaren blir nog en Game of Thrones-sommar faktiskt. Ja men vad härligt. Mm. Direkt efter fotbollsvejen så börjar jag Game of thrones yeah. <laughs> eh, Vi har kommit fram till plats nummer åtta. Och detta är fan en serie som har påverkat mig något oerhört. Vi ska lyssna till introt. Mm. Men denna är verkligen den första serien som jag har varit så wowad. Jag har gråtit, jag har skrattat. Ja du vet, allt. <laughs> På plats nummer åtta, Melrose Place. på plats nummer åtta. Alltså, oh, vad gör inte det här introt med än? Men det kändes som, för, för nu är det lite, när pratade vi medan låten spelare ja. så här är att det kändes som Beverly Hills och Melrose Place var typ lite same shit, different name eller? Nej, ja, eh, Melrose Place är en spin-off från Beverly Hills. Aha. Så att den, den gjordes, eh, ja men någon... var det Mellows Place som spelades in där det var en liten pool och en liten gård? Oh, oh, oh, typ. alla grannarna oh, som alla bodde grannar. där. Och, ja, sådär. och så flyttade ju in någon ny i huset. Men nu låter det som att det bara är ett hyreshus, det var det ju inte. utan De bodde ju i Kalifornien någonstans. Oh. Och de här... De som bodde i huset var väl huvudkaraktärerna, men de hade ju sitt på sitt eget uh, uh. ställe. Du nämnde det under att jag tyckte Donna var så jävla ful. Hon var ju med i Beverly Hills. Men det är ju hennes pappa som gör alla ja, de här serierna. Aron Spelling. Mm. Och han gjorde ju även Melrose Place. Nu är jag dålig på vem från Beverly Hills som hoppade över och hade huvudroll i Melrose Place. Ja, det, det, det vet jag, jag faktiskt vi, inte. Men detta är den första serie som jag Likt vi pratar om Game of Thrones, hur mycket den väcker påverkar. känslor. Ja, nej, men hur den påverkar den. Att man blir så här: Melody's Place var min första song. Att jag verkligen var sur på karaktären jag tyckte vilken ond människa <laughs> och hur kan någon komma in och göra det här och man tyckte så mycket om vissa karaktärer. Och vissa ville man typ döda lite i Så in i helvetet mm. med och man led verkligen någon. när någon blev sjuk i serien var det så? Här, jag mådde dåligt när jag satt och räknade matte i tredje klass liksom, eller femte klass eller vad det nu kan vara Nej men det var så, jag levde med Melrose Place och introt EU. Alltså, ja, det är ju är fem av fem. Ja, det är och bra intron görs knappt längre. Den är fantastisk. Jag tänkte nu när vi pratar om Melo's Place och Beverly Hills att då kommer jag att tänka på en annan serie som vi har glömt. Aha. Det är för fan Baywatch. Ja. Den har också... du, glömmer, eller du tar upp mycket av det vi har glömt. Kan vi inte ja. bara skita i det vi har glömt koncentrera oss på det som finns? Jo, det kan vi absolut göra. Ja. Äh, nu då på plats nummer sju blir det va? Eller? Ja. Mm. Ska vi se om jag får upp den här var det? Ah, ah, ah, ah, ah. Vad är det rätt? Nej, det var den här. Härifrån ska vi ta den. Är vi beredda? Damn, vad du är den. Nu kör vi. där hade vi Stranger Things faktiskt. Det var ditt God, val också. Ja, men den, till en början så vet jag att folk skrev väldigt mycket på sociala medier att den, du måste kolla den här serien, den är så himla himla bra. Och så på något sätt så bara fick den, den, den utspelar ju sig alltså förr i tiden. 80-talet. Ja, och då blev man ju på något sätt så blev men jag fick lite så här it-känsla på något konstigt vänster att den kändes mystisk och bra. Det är inte du konstigt. Allting är härmat från de gamla filmerna ja, som it Ja, Det finns hur mycket som helst som utspelar sig i it och gör det nu med. Mm. Om du tänker på första scenerna. Eh, nej. Vänta nu. När eh, pojkarna har hon eleven mm. så åker de genom staden. Då sitter hon i en gul kappa i hans, på hans cykel. På hans cykel ja. Ja. Och åker genom det. Det är ju rakt från IT när de tar med IT i ett täcke. Ja, som åker precis. igenom. Så att det finns massvis av sådana i. Säsong två så går den ju eh, längs ett järnvägsspår. Mm. Eh, vet du vart jag ja, menar? Precis. Det är ju taget rakt av från Stand Me, från också 80-talet. Mm. Så att allting är ju eller vad säger man? Influenser liksom. Ja, att man hyllar det gamla ja, och sen har gjort det till en egen serie såklart. Men för dem som ja, lägger märke till allt sånt här så märker man hur mycket som helst. Och detta sticker inte regissörerna under stolen med. Utan det är meningen ja. att man ska göra sånt här och hitta sådana saker. Och både du och jag har ju sett, jag tror på Netflix har de väl också den här behind the scenes. Men när de pratar lite intervjuar och pratar lite om deras karaktärer mer ingående. Har man inte sett serien så ska man inte kolla på det. Nej, nej. gör det efteråt. Men det var också väldigt, väldigt intressant när ja. de grottade lite i det. Liksom. Ja, för många serier har ju detta om man har på DVD-utgåvor och annat så har de lite så här bakgrunds- eller bloopers eller mm. vad som helst. Men i många andra serier så tycker jag att det förstör. Att det tar bort mystiken kring det. Det kan till och med vara så här att den är... Den ena, eller hjälten mot hans eller hennes nemesis, de kan stå och skratta i en scen de gör. Ja. Tänk dig Darth Vader mot Luke Skywalker jag när jag han hugger it. av han armen där. Jag har inte kollat på Storrs. Nej, men att de två då i en blooper skulle börja skratta åt varandra. <laughs> ta ju bort all mystik och allting som har den ja. scenen. Lite så kan jag ibland känna när man kollar på sådana här behind scenes. Men inte med den här. Nej. Den här gör det... Så att det blir ännu bättre, för man förstår allting. Ah, vad det är så fan, vad snyggt. Ja. Eller? Och just att de, små grejer, typ bara, bara ljud som karaktärerna gör. Typ, jag tänkte så här och ja. så här och så här. Det blir så här, va? Jag tror inte ens att det hade en poäng. Fast du det gör ändå här... någonting med det när du ser det. Ja. Men du tänker inte både, oj vilket bra ljud. Nej. Men någonting händer ju. Och sen när man då får en förklaring att jag gjorde det för det. Mm. Så ah det, det är ju världsklass liksom. Mm. Men det som gör hela den här serien så otroligt fantastiskt. är att barnskådespelarna är så jävla ja, bra. De är riktigt bra. De är kanon. Och likadant som när vi har pratat om den här... La Casa de papel mm. den spanska. Jag har aldrig sett några av skådespelarna i något annat, så för mig är det de skådespelarna. Likadant är det Stranger Things. Mm. De här barnen är de barnen. De kan inte vara några andra för mig. Och då blir det alltid mycket bättre när Du menar att är så de här är, är, är one-hit-wonders i filmvärlden? De får Nej, inte något Nej men det är nästan så. Det, men det är ju så med många. Alltså, blir man så... Starkt förknippad med en karaktär så känns det ju bara löjligt sen när de gör något annat, när ja. de försöker se på något annat. och Det händer ju miljontals men jag tror gånger att det i är filmvärlden. Någon ifrån Stranger Things um, som faktiskt också är med i It, alltså i det filmen och är med och i Skådespelare. Ja, det är väl han. Nu kommer jag inte på hans namn. Den men håller hans... killen, tror jag. Av små småpojkarna? Mm. av ja, den nya IT-filmen då. Ja, den precis. Nu. Ja, inte det, inte den. Det. Då var de inte ens födda. Nej. Nej, men sen, de har ju Vinona rider och de har... De kommer jag ju inte på vad han heter men han som även är med i Sagan om ringen och mycket andra ja, filmer. Precis. Han är i äh, Gonis och sådär. Uh, så, men det är just barnen jag tänker på. Mm. De andra men, men, jag bryr jag mig inte så mycket om utan de får en corrupt, anpassas ja. efter det så att säga. Ja, Stream Things, jävla bra serie. Ja. Nu ska vi gå på sjätteplatsen som är också en jävligt bra serie. Sherlock.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 Magiskt intro också och sen bildspelet som är till det här introt älskar jag också. Och det har jag också tänkt på, vi hade Melrose Place och sånt innan, då var det ju det här. Det var bilder på det här lägenhetsutsättet, bla. Men sen så kom det ju även det här när man filmar in på någon som vände om till ja. kameran och så stod det namnet. Det har ju försvunnit från introna. Ja. Och du pratade även om tre kronor, då var det ju så hela tiden. Mm -mm. Då visade de bara dem och så log de i kameran och så stod det namnet. Skådespelarnamnet och vad de hette eh, karaktären. Det, ja, det, det ju har kul. ju försvunnit. Ja. Ja, jag vet inte varför jag tog upp det nu, men jag kom på det nu. Det hade ingenting med Sherlock att göra. Men du har inte sett Sherlock? Nej, det har jag inte. Det handlar ju om Sherlock Holmes då så i nutid. Mm -hmm. eh, så att eh, de håller på och bloggar och de har såna saker istället. Men just Benedikt Cumberbatch tror jag faktiskt är världens just nu bästa skådespelare. Det finns ingen som är så bra i någonting som jag tycker han är i Sherlock. Mm, okay. Och det gör hela se serien. Han har även med sig. Eh, varför kommer jag att på några namn nu? Det måste vara för att jag håller på bandar. Mitt minne börjar försvinna. Det är sant. Jag kommer aldrig ihåg namn. Men han som spelar eh, Hobbiten eller i Bilbo i Hobbitfilmerna. den engelsmannen är Watson i okay. det. Här, och deras samspel är så jävla bra. Har man inte sett den så tycker jag absolut att man ska se det. Det är tre avsnitt Elijah per Wood. säsong. Är det han du menar? Nej. Naha. Nej, han är Frodo i Sagan om ringen. Okay. Eh, Martin Freeman Så heter han Han spelar eh, Vad heter det, Watson Watson För jävla bra Jag kan rekommendera den Alla dagar i veckan Nu kör vi vidare ja. tycker jag Jag vet inte vilken plats vi är på Vilken plats vi är på Vi är på, på plats nummer fem True Blood var den. Det var True Blood. Det var inte den riktiga intro jag här nu, men det gör ingenting än. Ehm, och True Blood är ju jag är, älskar ju typ zombies och och Vad har du fått som... det? Eller varför, varför är du så inne på det? Jag vet inte. Det är något som är spännande med det. Och... Gillar du typ Scooby-Doo och så när du var liten? <skratt> Ja, det gjorde jag också. <skratt> Kommer det därifrån? <skratt> jag vet inte, men vampyrer så tycker jag nog att det är så här lite hett att bitas lite grann, kanske skulle jag tro. Och, och just det här med tänderna, att de har vassa tänder på Att om, om de <skratt> bara biter lite lätt så sticker de hål på huden. Ja, nästan lite nu när jag pratar om det. Ja. Jag har aldrig sett True Blood. Jag, vill, eh, jag har inget intresse av att se den heller. Jag tror inte att jag kommer tycka den är dug bra. Men efter jag hörde introt nu så blir jag nästan att jag vill se den. För det här introt är ju helt sjukt bra. Sjuk den här låten. Bra. Alltså, den är jätte, jättebra. Men den är inte tagen, eller den är tagen till introt va? Den är inte gjord för introt. Det vet, vet jag faktiskt inte. Det har ingen ja. aning om. Men True Blood är... Ale Alexander Skarsgård hittar vi ju där som är... Det var ju i princip där i börjar jag på att säga men man, efter det så fick han hur mycket roll som helst i Hollywood. Ja, han blev ju mm. tokhyllad efter det för så är det många gånger om man ser skådespelare idag i Sverige och så de funkar bra här. Mm. Man tycker om dem och så säger de nu ska jag åka till Hollywood Då tänker man nej, det är för stort. Du, du lilla Alexander Skarsgård kan väl inte jämföra det med Tom Cruise och Tom Hanks God. och alla de här. men, är han, men där? han har ju fan med kommit dit. Ja, det han är så jävla är ju... coolt. och runt med Kinnarman och alla de här och de de klarar ju det de gör det hur jävla bra som helst. Mm. Och detta var väl den första då som man verkligen Ja, men jag tror att det var det första fan, han gjorde. Han skårskollöst, det verkligen det? Mm. det. Måste nog vara för hans pappa. Nej, det är det faktiskt inte utan han är fan, <laughs> han är fan, han är fan en svinbra. bra skådespelare. Eh, men men i vilket fall som helst är första serien helt grym liksom. Jag första säsongen men eller första, första ja. säsongen. Hur många säsonger eh. finns det? Jag tror Blad. Det var, kom jag Är den år. slut forever? Men den är slut forever. Ja, det är skönt. Eh, Men eh, andra säsongen, där flippade det lite. Och det blev väldigt, alltså, True Blood är lite snuske också. Man ska säga det, som hör till, det som var till typ att jag gillar när det är lite snusk. Eh, och i True Blood var det väldigt mycket snuska tag. Men i, i säsong två blev det extremt mycket snuske. Och det blev så här. Vad händer? Det blev lite för mycket. Men ah. sen så lugnade det sig lite i säsong tre och så där. Men jag är är inte riktigt lika bra som de Men den är helt. Det är typ, de bara. Det är jättemånga som har sex på ett och samma Det är bara, bara flippar ur liksom. Ja, nej, det är svårt att hantera. Men väldigt som, det väldigt bra jag. om man tycker om vampyrer och sådana där. saker då, då, är, då är den skitbra verkligen. Och för oss som inte gillar vampyrer och så, så räcker det kanske att lyssna till intro. Exakt. Ja. Nu tar vi mm. plats nummer fyra. Twin peaks. Mm. Ja, Twin Peaks. Bekanta toner. Bekanta toner, du sa ju det precis. Jag har aldrig sett Twin Peaks, men låten kan jag ju verkligen. Och så ja, har det nog blivit med just det här introt. Introt är nog kändare än så många som har sett serien. Ja. Men all rätt. Det är ju helt mm. fantastiskt intro. <laughs> man blir lite fast i det. Och eh, i bilder på det här introt så visar de ju bara eh, alltså staden Twin Peaks. Mm. Allt vad det innebär. Det är det här trä... Eh, vad säger man? Sågverket och det är vattenfallet. Och sen visar de ett par hus. Och, och Får gärna stänga av den. Kan man stänga av sig själv. Ja, den gjorde det själv. <laughs> eh, nej, och det skapar en viss stämning. Serien Twin Peaks var en sån här serie som när vi... Eh, Eh, när jag var liten så fick jag inte se detta, eh, såklart. Så att eh, när jag var i mitt rum, mitt, eh, eller vardagsrummet från när jag gick ut från mitt... När jag gick ut från mitt rum gick jag rakt in i badrummet, <laughs> ja, Så ska okay, jag säga. Ja, ja. Och tvn stod rakt fram då. Så att öppnade jag dörren såg jag tvn direkt. Och när mamma satt och kollade på Twin Peaks så fick ju inte jag se någonting. Inte ens en liten, liten... du liten. Mycket, Nej, det gjorde jag faktiskt aldrig. Utan när jag däremot skulle gå på toa så fick jag öppna dörren och backa ut... <laughs> Den är god. Det kommer jag faktiskt på nu. Och sen backa in Nej, i mitt rum sant? igen. Jo, alltså gå med ryggen åt. Det var mer krabbgång. Jag fick gå på sidan för toa låg åt vänster när jag gick ut från mitt. Så då fick jag öppna dörren, och börja backa, gå åt sidan liksom. Det är liksom. jätteroligt. Ja, för att inte se. V var även en sån serie om du vet vilken mm, det var. Ja. Jag fick verkligen inte se en enda liten, liten bildryta ifall det var någonting. Så att Twin Peaks snappade jag upp för... Kanske tio år sedan när jag började kolla på den. Och det får man nog vara glad för. För att som barn, visst den har något mystiskt och hemskt över sig i eh, hela serien. Men den är så jävla briden. Men skulle man du, fattar du rekommendera den? Alltså jag har ju inte sett den. Skulle Nej. du rekommendera mig att titta på den? Ja men det tycker jag. Jag tycker på något sätt att den, det är någon form av allmänbildning. Man ska ha sett Twin Peaks. För nu är det väl så att de kommer någon uppföljare? Var det inte så? Nej, de kom 30 år senare. Vad har hänt Aha. ungefär sådär. Men den är så jävla skruvad. Alltså, den... I en scen så kommer de ju in i ett rum som är helt rutt. Och där inne står det en kortväxt som pratar baklänges liksom. Sådana saker är det jättemycket. Men Och den, Varför tittar man på den då om den är så? Den har någonting liksom. som är så jävla starkt ändå. Att mm, okay. man tycker om det. Det är det här med när man, för, när man tar ut. Delar ur vad som händer i Twin Peaks så låter det jätteflippat, men när du sitter och tittar så är det fullt naturligt att han pratar baklänges. Det är inget det är konstigt, det är ja det är inget konstigt alls. Så att nej, och den här polismannen som kommer till Twin Peaks och ska lösa det här mordet, han är så jävla bra. Han går och pratar hela tiden med Diane, tror hon heter i en sån här walk it grej. Mm. Och älskar kaffe över allt annat. Så det kan vara en scen där han bara sitter och dricker kaffe. Och den, det är så bra gjort så att man oh, jag vill ha kaffe. <laughs> Världens bästa reklam för kaffe. Ja, men så Han gör ju hela serien skulle jag vilja säga. Sen så är det mycket i den här staden som händer. Och alla känner ju alla. Och ja. Ett mord har begått som ska lösas. Men det är så flippat så att mm. man bara, ja... Eh, jag se. tycker man ska se ett par avsnitt bara för att, Geringfans, om inte annat ändå. för introt för det är så otroligt bra. Bara kolla på det en gång. Ja men <laughs> samma känsla som du får av introt får du i serien. Mm. Så gillar man introt så kanske man gillar serien. Jag ja. vet inte. Skit samma. Nu tar Perhaps. vi plats, plats nummer tre. Walking Dead. Mm. Jag älskar Walking Dead. Någonting som jag måste säga om intro Just musiken i introt är helt fantastisk. Den förklarar ju exakt vad Walking Dead är, mm. nästan det här tempot. Men någonting som de gör i när du tittar på det är otroligt snyggt. Dels har de en färgskala eller någonting på introt som är så grotsat betong eller vägarna, asfalten... Lyser nästan grå. Uh. Du förstår det jag menar va? Sen så har de något av det snyggaste jag någonsin har sett. Och det är att de går med en häst i en hel stad som är helt övergiven. Uh. Just att de har med hästen där gör ju att det blir mycket, mycket mer intryck. Uh. Du rider inte på en häst mitt på en motorväg in i en stad. Nej. Någonting måste ju ha jag. Ja, men vad jag menar. Jag och det gör ju verkligen att man bara... Vad har hänt? Mm. Jag måste se det. Alltså det, ja, det är så jävla snyggt gjort. Ja, men för den som inte vet vad Walking Dead är så handlar det är en serie. Eh, såklart, en, en, eller liksom hela USA blir helt utplånat i nästa till. På ja, det är ett virus som har slagit till mot, eh, ja, mänskligheten. Eken, hela, ja, mot mänskligheten. Och det gör de också så jävla snyggt hela början. Det är ju en polisofficer i någon delstat eller mm. någon stad där i någonstans i USA. Jag kommer inte ihåg var. Som, det har hänt någonting med han ligger på sjukhus och alla tror att han är död. Han ligger i koma eller någonting. men vaknar upp. har jag för mig. Att den, han blev. Ja, så mm. han vaknar upp. Det är det första man får se och allting är tomt ja. och han vet inte vad det är som har hänt. Kommer ut och han får möta en zombie och han fattar ju ingenting. Han tar hand om det på ett jävligt snyggt sätt. Sen hittar han ju sin grupp då, ja, en slags och sånt där. Då, som alla tror att han har gått bort och där började ju. Men det som Walking Dead gör ännu bättre det är ju att det är ju ingen zombie egentligen, det är ju inte det. Det är ju bara hotet mot dem. Det det handlar om är ju hur en grupp i en utsatt situation ja, hur de tar är, hand om hur saker, de gör och saker och ting ja, och allt från äldre människor till barn mm. och hur ska den här gruppen av olika individer klara av, klarar av det här det liksom. hotet, ja. värsta hotet någonsin och det gör Walking Dead jävligt bra. Så att man kan inte säga att jag gillar inte zombies så mycket. För den handlar inte så himla mycket om zombies. I Även, alla fall inte det jag har sett. Jag har sett alla säsonger. Mm. Och jag väntar ju febrilt på, på, på nästa säsong. Liksom. Och Jag var ju till och med så himla fast ett tag. Så att jag, jag gjorde ju inget annat än att hitta på det här. Alltså konstant. Du drömde mycket om Walking jag drömde Dead drömde mycket ja. om Walking Dead. Jag drömde mycket om zombies. Och jag var med i det här såklart. Men samtidigt blev det också att... Netflix är den här vevan bestämde sig för att släcka ner eller inte släcka ner men då, avtalet finns, då, gick ut ja vi löpte inte vidare helt enkelt och jag blir ju så förbannad. Kan för du inte berätta, min... återberätta lite när du ringer till amerikanska Netflix och skäller på dem på engelska? Det, det, det, så här, det här var ju mitt på kvällen. Klockan var kanske typ 23 eller någonting på kvällen här hemma. Eh, Netflix här i Sverige är inte öppet. Kundtjänsten är inte uppen. Jag letar förbi efter numret. Du är ju beroende i jag detta. Jag är så ja. beroende. Eh, glider in på deras hemsida och ser att det finns en amerikansk kundtjänst. Jag, inte, jag ringer ju dit liksom. Jag ringer till USA. <laughs> svarar... Where is my walking dead? <laughs> Första repliken. Where is my fucking Walking Dead? Och han killen på andra sidan. Come, come down, man. What are you talking about? Well, Who are you? I'm calling from Sweden and someone had just turned it off. And I need to see it now. What happened? Och han bara typ lugnare, jag kan inte hjälpa dig just nu. Vi får kolla över det här. Jag hänger inte riktigt med på vad det är som har hänt. Walking Dead? Walking Dead is Walk over. It's It's, gone. it's Disappeared from my TV, where is it? <laughs> så, ja, efter en stund så fick... Efter en stund, alltså, det tog en stund för mig att förstå att herregud, jag kommer att behöva fuladda ner det här. Sa liksom. mm. ja. du klart, det till honom ja. You know, I have to ugly stream it now. <laughs> jag skriver in Pirate Bay här och nu, Mr. American. <laughs> Ja, här är vi Hej, Netflix är nu idag, Så att, det var jättet Men nu det finns ju på HBO så att jag kollar på det där. Ja, vilken mm. tur. Så det är bra det. En sån incident får vi inte ha. Igen. Nej, för fall. Jag kommer fram till Plats andra platsen. Två. Vänner. Just därför ska du inte köta sönder Nä. och stänga av. Ja, det är helt jag Nej, faktiskt. Folk har ju hört den. Den är och så känd. Den är så otroligt känd. Och vet du vad gruppen heter som gjorde den? Ingen aning. Nej, det är inte många som vet tror jag. Utan man kan bara hela låten tack vare vänner så Exakt. Klart. Men The Rembrandts heter okay. gruppen. Det måste vara så One It Wonders eller? Ja, verkligen. Ja. Och tack vare den här serien <här> så har den ens fått se dagens ljus liksom. <här> Men vänner, låten i sig så tycker jag inte är den bästa idag introlåten som har gjorts. Men jag Vet, när jag såg det första gången, då var jag hemma hos en kompis vars storebror satt och kollade på ett vänneravsnitt. Och jag blev helt fast. Mm. Alltså jag tänkte, detta är det roligaste bästa jag har sett på tv någon gång. Och började kolla upp vad är det för något? Den heter Friends. Det gick ju på femma. Den går ju fortfarande. Det är ju samma band som de använde för 20 år sedan ja, idag. Så det, idag är det ju så här lite svartvitt. liksom. De är ju tappat i färg det som går på repris idag på femma. Men vänner finns ingen serie som jag har varit så otroligt beroende. Likt som du sa om Walking Dead här mm. förut. Men när jag satt och kollade på detta så fanns det inga streamingtjänster. Utan jag hade alla på kassettband. Det var tre oh, avsnitt per kassett. Är det sant? Ja. Har du bara kassett på VHS? Ja, 68 kassetter oh, på VHS. Hej. Så det, det gick till och med så långt efter, det är ju tio säsonger och det gick ju så långt att jag var tvungen att köpa nya möbler till mitt rum för att få plats med banden. Och varje kväll i i säkert sju-åtta år så såg jag ett par vänner avsnitt. Och det är inget ja. skitsnack utan jag somnade till det varje dag. Jag kunde inte somna om jag inte kollade på vänner. Oj. Så det var ju hemskt om man skulle iväg någon annanstans. Jag har ju inte sett alla avsnitt. Man har ju sett vissa av dem såklart när de ja. har rullat på tv. Men jag bestämde mig faktiskt för något år sedan när jag var på Ullared och köpa Vännerboxen. Ja, den jag har jag ju också såklart. Så på DVD. Ja. DVD hemma. En äh, liten äh, skolåda som man öppnar va? Ja, precis. Mm. Ja. Men lite mindre DVD för att dra. Mm. Den köpte jag ju sen när DVDn kom. Så jag har köpt allting i två omgångar. Men... En av världens absolut bästa serier Jag kan tänka mig idag så kanske man inte riktigt förstår det Men där och då när det gick och man såg ett avsnitt i veckan Så var det, ja, det så fantastisk. jävla bra Jag satt ju till och med och väntade alltså på att posten skulle komma Med mina tre band Så att jag kunde se tre avsnitt Och då var det så här Hur fan ska jag lägga upp det här nu då För när man fick de här tre banden så var det ju ett år till nästa äh, tre band man ja, det var fick. inte roligt Nej, så, så satt jag och kollade på vänner där och då Eh, så att då var man ju tvungen att spri ut de här tre avsnitten eller tre banden under en längre tid mm, så att jag mm. inte hade kvar det. Men eh, nej, fantastisk serie och ett fantastiskt intro. Jag kommer fram till plats nummer ett. ett och den här gillar vi ju båda två. Det gör vi. Det här är X. Som man satt och väntade på att kolla på Agent Mulder och Agent Scully för att kolla vad de hade för typ av uppdrag. Torsdagar klockan åtta. Ja, typ. Helt det var det. det väl, var det inte, typ torsdagar klockan åtta? Jo, <laughs> jo, jo. visst var det det. Ja, det var helt grymt och vissa grejer har verkligen du vet ett satt sig fast i skallen på vad som hände men innan du går in på det för de som inte har sett arkivex och inte vet vad det är eller så där, det finns säkert folk som aldrig har talas om Nej. det här det räcker ju att höra introt för att fatta vad det är för slags serie. Ja, men ja, ja det är. många jag. andra serier fattar man inte. Som vi har kört Stranger Things eller om det var varit Game of Thrones. Du fattar ju inte det. Men det här fattar du direkt. Mm. Det här är ju två stycken agenter som <laughs> håller på med och av något slag. Det räcker Och det gör ju det så jävla stort i det här introt. Ja, men... Skulle man titta... du har inte tittat på några avsnitt nu, liksom. Men, men du skulle såg man gå väl... tillbaka och titta på det den de gjorde väl någon. Någon nyproduktion, någon nyproduktion som du sa var inte så bra? Det var inte så bra. Jag började titta på det och sen blev jag bara så här. Fan, var det här förstört allting? Ja. Men äh, frågan är om man nu skulle backa bandet. Eller äh, inte backa bandet, men se dem idag om de hade varit lika äh, bra. Jag frågan. tror att det hade lite med ålder och sånt att göra också. Mm, att man mm. var mer öppen för allt vad det var. Men sen vissa avsnitt har ju verkligen satt sig fast. Ja, men jag kommer ihåg ett avsnitt då, då det var, handlade om någon. Någon människa som typ som såg ut som en gris mm. Det är ju det som har satt sig fast hos mig med Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv Till någonting tror jag det Jo det skulle vara The Strangers med Liv Tyler eller höll på ner mig Jag fick stänga <laughs> av efter halva filmen för att ta andras Så rädd var jag Har var du, var du också sett att jag då... satt sig fast det med grisen? Ja, det... ja visst det är det enda Eller det är det avsnittet som jag har färskast i minne ja. Som är äh, äh, äh, Det som verkligen satte sig liksom. ja. och Men, och att äh, Hon blev kidnappad också va? ja precis och, och fick åka iväg och ja, med allt vad det nu var. Ja, men en sjukt bra serie som verkligen känns som att det var en av de första som lade grunden för det här att man ska göra serier. Ja. Att, för sen slog ju det igenom något otroligt att eh, större skådespelare gick och gjorde serier istället för och film nästan fin, ja, och det fanns mer djup i serier och man kan göra så mycket, mycket mer. Och, bla, bla, bla. och detta var väl en av de första som satte den standarden tror jag. Ja. Nej, jag tycker det är, det är också även där svårt med i och med att de blev så himla förknippade med så hade Jag är svårt att se dem i andra TV-serier ja, ja. och i andra filmer och så här, för att för mig var de verkligen bara Agent Scully och Agent Mulder liksom. För många andra nu som rycker sitt hår när du säger så så för att knyta ihop säcken lite innan vi slutar så är ju Mulder där ja. Dave Duchovny eller vad han heter. Han gör ju även en fantastisk roll i Twin Peaks där han är man men klär sig i klädning och sånt där. Ja, det är och är sant? superskum. Så att många känner nog igen honom från det. <skratt> först innan han blev den här detektiven. Som letade <skratt> aliens och annat liksom. Mm. Nej, fantastisk serie. Många bra serier och vi glömde. Vad sa vi? MacIver och Baywatch. Ja. Ja, så kan det vara. Det var det vi kom på liksom. Ja. Ja, nej, men tack så jättemycket för att du var med att lyssna och vi hörs snart igen. Ja, det gör vi. Annars har vi en fin sommar tycker jag om inte livet kommer emellan. Hej då. Hej då. Antonina and Christian, motherfuckers. You can curse in Sweden. It's okay.